Duele, duele, duele. Me gusta dándole patadas al destino, no me asusta ni mi ni madera se me entre los dedos. Cada sueño de pequeño era más puro bueno, casi todo. De la piscina y mecromoina me la piel, Plomo que según de yo me hundo con él y ni tan mal, la superficie es farsa que en el norte acojonamos al sol y siempre llueve sacha, estoy echando el en la periferia mi centro estoy clavándome el bolígrafo el cuello a ver qué sale, salen canciones primaverales sobre playas sin abajas, puñales y paisajes y si tropana, mata tlac, los kebar, te busco fam, borra que planes hoy te tocan filar, sam. amanece el frío norte funky radial, en el dial y en el gaznate pacharrande, fabulau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 Si estás quedo un partido exacto, no al máximo sin bolsabitos, cayendo que este cielo estáialpático, yo tengo un palpito, si estás quedo, normal en este mundo tan crepito, si estás quedo un partido exacto, no se entiende ni ni no yendo al camino, camino, de miedo está el táctico, que ningún palpico, si estás con miedo, normalmente no a Berriak, ba, azteak, e, azte burua eta berriak, eta, ah, azte berriak, eta azte berriak, bai, karriko gainera, ba, azte honetan, azte gu, ba, da, ez, ba, gizue, ego, herrian, bai, daukagu jai arrot zinposatu bat, espainiarko konstituzioaren eguna, eta, bueno, horri esker, konstituzio bikaino ni esker, ba, abenduaren zeian, jai dugu, egoaldean, eta baita ere e, kointzientzia izan daiteke edo ez, baina duruangoko azoka izango dugu, e, euskal kulturaren topagune hau, bueno, e, euskal kultura edo euskal kulturaren merkantilizazioaren simbolo handienetako bat izan daiteke nare bai, baina bueno, baita ere jende askoren topagunea, mobilizazioak egoten dira baitare ere, eta baita ere haukagu alternatiboa. Eta hori da, baita, ba, gure herriko duguna, ja, bai, amair urte, baita aura matzate, alternatiboa prestatzen. Eta, bueno, e, programak gintzartu baino lehen, hori, hori nse bakar bakarrik entzuten hauzue, ba, gure e, kideak hori e, indik ez direlako heldu, eta ez dakit helduko diren, bueno, e, Giselle beti piskat behar dago, baina bueno, beste kide bat daukagu Gaur ezakigu gurekin aukiko dugunik, baina, bueno, espero, ba, urrengo aztean gurekin aukitzea ta besterik, gabe, e, irroa erratien zaudete, undazazpi puntu bostean, baki zuen, hau garrasika dela, zuen kontrainformatiboa, irroa erratien e, Azteleen eta azteazkenetan, behatzi datik, amart erdiak arte, eta gurekin harremanetan jartzeko, ba, oso erraz daukazue Egin behar du, e, duzuen gauza bakarra da, telefono hartu, etxan zaudetela, eta oso zerkomendatu nahi baldin baduzue. Telefono hartu, eta e, zapaldu bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita eta iruro zenbakia. Horria da, beratzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, Edo bestela, ba, esbaldin badu zue, ba, gurekin zuzenean hitzei nahi, igual lotxamaten dizuelako edo delakoa, ba baituru emailak bebai eh irratiak baitu bere email propioak haus dira irolaabildua@dominio.net edo baitare bidali dezakezu e, programa honetako emailera audala garrasica.info@abildua.gmail.com edo bestela baia zuzenean gurekin Ba, pasatu ona jarodarana plazatik e, gure lokaletara larun bat arrattzadetan hemen egoten gara asambleetara, pasatu hemendik ez arratzdeko zaardiak pasatxo eta hemen ongo gara ba, zuek nahi duzuen eraako eta beste eta bueno, baita re Durangotik ibiliko baldin bazarete asteburuentan e, jakin ezazue os tira honetan e, guardiko omitetik aurrera e, zuzeneko emisioa izango dugula e, azokatik, E, Iroa erratia durangoko azoka alternatiboan izango da e, guardiko amabitatik aurrera ba, zuzen zuzenean, ba, bertako giroa eta dena ba, uinetan zabaltzeko, eta bueno bertan ezimaldin baseretegoen ba, entzunezazuen ba, zaudeten zuen eta bueno, esterik gabe horren beste itzein ostean, musika bizkal jarriko izu <mulik> Zorikazta, biba protestan, biba festan Gendina egituzte baina gau desazaren Erdian, gure herrian, berrian Nahi dugu bezala eta nahi dugu nerantza. Eta astu zaitiko mitatzea baita ere Iroirratiko webgunetik e, Txata daukagula Hortzen zarete webgunean Eta eskerretara ba, Hainbat e, aukerena ortean daukuzu chat Hor jartze duzu Eta bertatik ere ba, gurekin komunikatu Zeitezkete Besterik gabe Hor gurekin hitzein alduzu Besterik gabe Eta ba ez egitu ganaziko garaia ja, Berriekin A ah, bueno, berriekin hasi bañolaren programa Piskata aurkeztuko dizuet. beti bezala izango ditugu hori, e, berriak, eh, ba, Bilbo, Bilboko berriak eta inguruko berriak gertatu direnak eta gertatu behar direnak. Gero elkarrizketa pare bat izango ditugu asteko, hori, Durangoko Azoka alternatiboko Dantolatzaietako bat izango dugu gurekin bakatatuko dugu, ba, zerukiko dugu naurten e, azoka alternatiboan, eta bueno, baita ere, ba, zerretik egiten duten, amair urte dera ez da, gitze, aldaketa izan dituzten amair urte hauetan eta, ba, eta, ba, eta, ba, eta, ba, eta, batetik, urri joko dugu, bertan, abenduaren seian, ba, ba, lehenkomendatugun bezala, ba, Jai, arrotzada gure ba, egutegian Espainiarko oztituzioa e, ba, ospatzen delako Eta hori ba, salatzeko jardunaldi batzuk antolatu dituzte e, Uribarriko gaztek Eta horretako ba, Uribarriko gazte bat izango gurekin Eta berak azalduko dugu zer zergaitik eta nola anturatu duten Eta ba, bukatzeko beti bezala agenda izango dugu Gure agenda polit polita, elegantea Jakin dezazuen, zer egin dezakezuen Ba... Azte burunetan, eta aztean zehar... Ez baldin baukazue beste planik. Eta, zi baino lehen... Barkatu, eh, deko ida zuen, baina baditu zuen ya... Baudeprest prest, Irolako egutegiak, badakizue, egutegitxoiek, e, programazioa barruan dutenak, eta kanpotik egutegia, 2003-garren urteko egutegia. Baude, ja, kalean, eta urkituko dituzue, ba, tabernasberdinetan, edo Irolako kidek egukiko dituzte uren poltsikotan, eta balanduko dituzte, ba, nahi duten guztiei, eta ez nahi dutenei, bebai, nantuko dizkiete. Horria, jakin ezazuen betiz, ze programazio hor dutan dagoen, noiz dena errepik apena, eta baita segunetan izin zerten. Hori jakin ezazuen. Mm. -hmm. Ba, Eskar, dimogu ba, ja, aziko gara, azte kordua baita, gauzeko behatzeak eta hogeita, berandutu ingo zehiko ez dela. Ba, bueno, bilborak joko dugu, pasadan hostiralean, azarako hogeita amar, eh, udaletzea inguratu ekimena aurrera man zen, eh, azte azken beroak ekimenak badan dituta. Eh, bertan, EJ, eh, inoizko aurrekonturik aurre antizozialenak, Onartzen zituen bitartean gehiengo absolutoa e, dauka azkunaren taldeak eta kanpoan azta azken beroak Ekimenak deituta sindikatu eta eragile sozialetako kidek naiz norbanakoek protesta saltatatsua egin zuten. Amaika lagunek udaletxea inguratu, e, inguratu zuten pasan Australian udalgobernuak onartutako aurrekontuak salatzeko helburuarekin. Mircoles Alzol azta azken beroak Ekimenak deitutako ekintzan Mobiltzazioan, sindikatuetako, gazteria, espartatu, gobernos eh, kanpoko erakundetako, gazteria erakundetako, zein eragies sozialetako kidea hartu zuten parte, baita itziber ibaibarriaga bilduko zinegotziak ere. Fernando Bilbao, azte azken beroakeko gozoramaiak adirazi duenez, eh, hostinaleko ikimenarekin, Bilbon, inoizuen hartu diren aurrekontu murritzaienak salatu nahi izan dituzte, batetik eta aurrekontu horiek Bilboko jendarte aktiboan, lanean diarduten kolektiboen parte hartzerik gabe egin direla adiraztea bestetik. Aurrekontuak egiteko, aur, egiteko prozesua ezabatere parte hartzaia, oarte, oartara du Bilbaok. Udalak nahi duena egiten du, baina guk, hiri eredu alternatibo baten alde gaudenok, hirian, egiten diren, gauza guztien parte, parte hartu balizatea nahi dugu, azaldu du. Horrela izanik, demokrazia eta parte hartzarako gune gehiago jendearen mesetara jartzea eskatu dio udalgobernuari. gobernuari. Bestalde, labaiko kide matxin etxebideren naburuz, gaurren hartutako kontuak murrizketen eta azpi kontratazioen aurrekontuak dira. Izan ere, aurre kontuen osoaren euneko, ama, euneko gaita amarringuru Azpi kontratazioaren bide eskudetuta kidatuko dela azpimarratu du eta horrek esan duenez, langileentzat baldintza txarragoak eta erabiltzaileentzat zerbitzu kaskarragoak ekarriko dituela. Askunak etxetako arreta zerbitzuan milioi bat euroko murrizketa egindula salatu du etxebidek eta murrizketa horren ondorioz le anpostu ugari suntituko dituztela gogoratu. Bilbo busen ere, eskutuko murrizketak eginei izatea leporatu dio olabeko ordezkariak, ordezkariak udalari eta deuztuko kanala zabaltzeko eta zorroza urren eginei duten etxe bizitza proiektua azta kairia direla esan du ez du inolako zentzurik une honetan horrerako makropo proiektu urbanistikoan diru kupuru hori beratze koma milioi euro biratuko dituzte aurten e, Bildu eta peseko udaltaldek Osago susunketa orkestra dietet aurrekoentuei baina berriz ere EAJak aurrera ditu kontuak giengo absolutuari esker. Metrika kontra. <risa> Causak da be modonego nakreditatut berua. Sistematiko eskonta de unia. Ajustuaje kontra. Causak da Baditun naiko bit kanta honetan zure iritziak bosta sola dit gutxinak aldatzeko hobetzeko euskal musikaren mapa pres gaudela jadan ikona hemen euskal rapa igoltzen ari da aldaparraperona iztrapa gatik ez eukitza gatik plaka gorantzago az bai tipi tapa tipi tapa irregi naiean Bain bere muruskitekin eta jarrituko dugu baita e, baitare bazan ostiralean e, azaroko azkeneengo Ostiralea izan zen eta beti bezala baguno, hieko Azke, azkeneko ostiralean preso naldeko mobilizazioa izaten da eta ba, bilbo, neun pertsona baino gehiago ziren harriagan preso eta ieslarien eskatasuna galde egiteko e, Azarako mobilizazio horretan, kabanaketaren aurkako aldarria Euskal Herriko plaza askotara eraman zuten preso gaizo atzean utzi gabe Egia azken ostirako guztietan egin hoydinez Euskal Presoen eskubien aldeko elkarteratze eta mobilizazioak, ego situsten Azorarrazaldean Hiriburu eta Herriaskotan. Hiriburuko elkartea elkarretaratzean 100 pertsona baino gehiago hilduzin harreagoko plazara. Bestebeien, Euskal Presoen euskal herri, iratzea eta gaisu dauden askatasuna exigitu zuten eta eraberean sakabanaketaren bukatzea ere. Pues dile duque, ay tú esa su coquí, ay tortu esa su huenta esa alzaitsu, canto contigo a ruistir, por más día, pues soz, le mira de aquí, negra estilo adular esa guerrea pe carne esta le, allá está es, enatenes tu le tuco aureti jakinda, escarra harcos en tuaje kontra causando desmodo anegonda critica progresu sistematiko eskonta genia kontra causando desmodo anegonda critica maitere aurreko asturalean mobilizazioa egin zuen egin zuen euskaderria martxan collectivea e, quedo el carlanak hainbat ba, bueno, e, sindikatu eta Gera sozialeko saltutako koordinadora edo iniziatiba Egonzi emo, emobilizazioak hiriburu ezberditen eta bilbonbe bai Eta lema izan zen e, e, Etzeka leratzerik ez Eta murrizketarik ere ez Eta bueno, hainba egun daka pertsona parte hartu zuten manifestazioan Eta baita ere goguan izan zituzten eskunfunk eta guardian eh e, enpresako langileak, zeren eta bi enpresak ba, bueno, ere batean sartuta daude eta Ezkunfunkek 19 eh langile nahi ditu eta Guardianek Audioko enpresak e, da, 129 eta e, bestetikabea komentatzea baita ere hon hala manifestazioak Gasteizen eta Donostin eta baita ere etxe kaleratzearen eh aldarrikapena presente izan zarela. erebilbon ba, jarraituz pasadan larun batean gazta zatiba dokumentala aurkeztu zuten harriagan tzokianzue e, joor mailak zuzendutako lana da Iide zabalgo e, I zabalgo lagunek sortutako nazioua nazion mundua mugimenduaren sorrera eta erabakitztze eskubidea laguntzen ditu Maia... E, Eskubida lantzen ditu parkiatu, maiaaren esanetan historio eredugarri bat du ardatz dokumentalak eta bueno, gazta zati bat e, jendea arteratu zuten ba, aurreko loreun bat erratzaldean bilbon proiektioa azia horretik, jor maia zuzendereak hartu zuen hitza adieraziz dokumentalak herritarren lidergoa lantzen duela eta erabakitzeko eskubidea dela e, duten elburua gauza korrela, erritarrek gure bizitzaren jabetza hartuta Geldi ezinak izan gaitezkela azaldu zuen Moiak, gaineratu nahi zen zuen, erabakitza eskubidea Ez dela aldarrikapen politiko bat izan behar Pertsona guztiek dugun eskubidea baizik Eta ondorioz, autodeterminazioaren Aurrean espektadore pasiuak izateari utzi behar diogula Filmak, eskoziako eredua bia puntu du Autodeterminazio eskubidea azaltzerako orduan Eta goierriko soil zoil... Horretu? <laughs> goierriko... Erir soililuaatzuek eginiko alegina kontatzen du. Talde politikoen menpaukotasunetik askatu giz, azkatuta gizartearen lidergoa herritarren esku dagora e, plazaratuz. Auurrkezpenak harreago natzen zuen ikusogonen artean eta 1ezotan barrealgarak nagusitu ziren antzoki barruan. Bueno, eta hemen pixkatzko baina baitugu tugu Johan Maiaren adierazpenak doa dokumentala jarri baino lehen. Hemen aldarrik atzen dugunala erritarren liderboa eta erritarrak garela gure historiaren jade eta ez dut gula behar Bulego batean, zer eragakiko den, Iagoziazio batzuetan, politikarien artean, iritsiko ote diren adostasun batera, berriz ere porrote egingo ote duten, adostasunera iristen direnean dano pospozi jartzen gara sistematikoki, frakasatzen badute dano triste jartzen gara berriz ere ez dago eleften biderik pentsatuz, dalde batzuk, Persona batzuk ez direlako bai gauza gadozteko, ez da? Guk sinizten mundu gu gu badugu gure bizitzaren jabetza Ez da gure laguk baituen, ezta gauza askoren mundu egiteko bizarte bagara Gaina batez ere bizitza honetan zer izan nahi dugun eta mundu honetan zer izan nahi dugun uste ez digun sistema baten menpekoa gara, eta hori frustrantea da. Horrean aurrean, norbera, ardura, ariketa bat eginez, esaten duguna da, arduratu behar dela, berezku bideak aurrera eteratzeaz. Eta sentimentu basiko hori, bi persona konpartitzen badutean, nolimendu sortzen da. Eta, bi persona horien antzetik, edo ondoan, Ez dut, dozera da persona e, biltzen badira, ba mugimendu hori indartzen doa, eta erundak abaldimagera, gehiago eta milak abaldimagera, ba hori horatu geldi ezin bat izan daiteke. Ezteku probatu horreindik, hain beste urtetan, ez tegu probatu horreindik, deno bat erafatea zer den, ez dakik guen horain joiritxi Hori da probatu nahi gauduna. Erabakitza eskubidea, ez da aldarekapen politiko bat. Eta ez da, abertzaleen aldarreka penbateteen. Garaak ez eskubideak, persona guztio dugun eskubide batak. Gure pelikura estrenatu zen, donostiko giza eskubideen zinemaldian. Gure hori jala lortpen bat izan zen. Lorpen bat izan zen giza eskubide bezela tratatu izan zelako. Eta ez eskubide politiko sointza, ez da? Ez da bat, eta ez da utopia bat, erabak itzesku bideak. Ez da erbuna hundia, hain ez da ezkantatu duguna, noiz ziritxik ote da, ez da horik bertan dago. Hemen di, laurdenera dago Eskozia, loiutik hor dut alaudenera erazkin ez. Ez da Quebec, Groenlandia, ez da erotakialdeko lurralde horron bat, hortserago, eta bi hute barro, Eskoziako gizarteak erabakiko du, zer egin nahi bere bizitzarekin. Eskoziako taksona bako itzak, aukere izan godu bere bizitzarekin zer egin erabakitzeko, eta mundu hontan zer izan erabakitzeko. Eztak ibu zer erabakiko duten, behar ez duten nahi buru ez dugu burujabetza jabetza aldarrekatzen. Halarigatzen dugu da persona izatea. Bere eskubide guzti zordea izan dugu oraindela dela urte hasi ginela pelikula gorragatzen. Oraindela 3 urte gausak etziren orainbis ere gustuen. Ez geundeen egoera berdinea. Segurazki den nahi, baina mantxoago doaz gausak. Atzurenzat era bat eh norabide batean beste batzurenzat beste norabide batean baina mantxo, ez da. Bai, osa galdatzen ari dira. Osa baloaz. Ta guresko dago gauzen berrozira. Ezgera izan darespekta da de pasivoak. Gure bizitza da. Gure lurra da, gure gizartea da, gu Uste dugu herria hala ba barela. Eztela ez da posible aine de sufritu duen herri bat onaino biziri dibiztea. Ez bali zerria hala bat izango ez balu barne bizi posoriorko ez da. Zaiatu bera gure pelikula horrelako izan dati, naturala, gertukoa, sinezgarria alaia eta jende baten alekin zintzoa trasladatuko duena, bere posekin eta bere tristutarekin, izitza bera da bezalaxe. Hori da gazta bat, eta espero dugu Bilbon ere gazta bola hori haunditzen fango dela eta bere bidean aurrera bortzatuko dugula denon artean. Horizan bueno, ba, va hori izan da Jon Mayerren Olsensen Jon Mayerren speecha eh documenta la orquesta bañoleno orkesterakoan, da bueno, gogoarekin geratu baldin bazate ikusteko, ba, dute, dut eh seurazki durango kaso Gonzalesa Salga yedo ba, Leucuren batean emango dutela. Eta ba bueno, ba, goaz, ba programa aurrera doa. Ya, lortu dut beste ekide bat nirekin izatea eta beraz zuekin beba izatea Baina oraindik ez ditu bere apunte guztiak mai gainean jarri Eta horretarako ba, denbora emateko herrira e, edak egin dako Prentxaurreko batekin utziko zaitu zet Zerena eta gizue ba, durangoko azoka denean ba, egunero manifestazio bat agole, eta Alarumatean badago profesionaleko manifestazio baino lehenago Lipdap bat egin nahi dute herriako kidek, 6.000 pertsona bildu nahi dituzte, lipdap egiteko, eta bueno, azalduko egite zer, zergaitik eta bueno, usta egit, deta egiteke mogizki gute, hau nahango prentxaurrekoan. Egun Euskal Herrian, gizarteren gehiengoak, gindarteren gehiengoak, bat egiten duen, noro baiteko, e, e, egitasmo baten aurreani aurkitzen gara. bat egiten dutela gehiengo batek e, Euskal Presupalli Eslarien etxeratzea horren e, aldeko akustuagaz, eta horregaz batera, e, horrekin batera, e, Estudio Espainalari eta Astartu Frantzorari enplazamendu garbi bat aurkezten die, non ahireazten dugun barriki modu diferentetan Euskal Bizartaren gehiengo batek, ba, e, konpombide klaretan jartzaaren aldeko akustu honbarko dukela, eta zentu horretan, ba, pausura bakiorrak honbarko dukela, ba, herri honetan, ba, goziogun, edo eskubio daukogun, ba, testuna propio baten e, testu induran, haurkitzeko e, egitazmu hau mobilit dapziua, ditu diogu eta mobilit ditu diogu e, arrasu konkreko batek bat egitik. eta nagusiki mobilizazio bat edat. Euskal presu eta biazaren aldeko mobilizazio bat edat. Mobilit dapzioa, duromago kaleetan barrena. Mobilit dapzioak, duen horiteko izaera, zabala, partartzailea, herritarra, halaia, baina aliberdien ere, aldarrikatzailea, implikatzailea, habenduren sortien egin goguen nuke, Arratxaldeko iruretan, landakotipasuta. E, hor e, badago haitu bitorru goren, e, haitu zamatu bat, ez? Da, e, Euskal Herria, e, titnearen, e, bi aldetan dantzatzen den Herria gala, ez? Baguk, e, bueno, e, dantzan bidez, e, sortzen, e, bueno, borrokatuko gara, ez? Da? Baina, aran ez, mobilizazino bat izaten jarraitzun dago, ez? E, lipdaba bera, Pizkate e, bueno, ba, zertzelada bat tukedo ez e, emotiarren bueno, e, rekorrido bat da berez, likdaba e, Durangoko aldezarreko bikaletan banatuko dan e, rekorrido bat Eta durangoko bikale hauek amaika gunetan berezituko Azik eran, ez genuen uste horrelako dimensiño hartuko zaudenik Ez, horako e, pesatzen giniun de lista txiki itxo bat ega azmoldatuko gineala, baina jende hasi azira eta azkenen, bueno, lista bera itxi behar dugu. Semia pertsuntako lintabaten bilhau azela. Semia pertsoneak gitxenez partartuko duten baten bilhau zela. Ez dakik gero dugu. Milaka pertsonea ziur e, emongo digutela, bereen atxikimendu, bere bai eskoa, hori ari dinamiko hartan ulertu nahi dugulako, bainera mobilitatazio guzti e, hau, ez? Jendea e, gehitzen doan, gehitzen doan eta gehitzen doan e, e, ekimen bat, e, plazamendu bat, plazaratze bat, e, e, ekimen e, xume bat, baina diberdinen edukiz ornitua egongo dana ez, eta horren atzean, etengabe egongo dana aldarri ozen eta garbi bat, ez gala, Euskal Prez da aldeko jarrera irmo bat dagoela herri honetan, Euskal Gizateren gehienoa bat egiten duela e, e, aldarri horregaz, eta benetan Eus Estatio Espainiarrari eta Estatio Frantziarrari bengoa batik konpon jartzeko esinbesteko oiu bat bilakatuko darako. Bueno, eta tagau horregun bideo zalea daukagunez eta ez daiteke ingo zuen baina e, datorren da Torre en Asturgoontanez zurengoan iak bere mm, kongresua eingo du bere 6. kongresua Ikasle Abertzaleak taldea atarra bian Iruña alboan eta bueno, ba, horren arabera ba bideo bat ere prestatu dute Ikasle Abertzaleak taldeko kidek eta berau entzungo dugu eskuak jarrezkoa dela beste ingurumenak dira jaikira jartzeko ditzako eta andolakunde batek beziruelako beti ibizkiren elizkirenada dela Bueno, de ezagineri de irutzen zaik noizean mehiko meni dela orain arte egin dago orain, bueno, gure errengo agistea da orain arte egin dago bari errepaso bat ematea, baloratzea eta pixka jartzea perspektibakin urte batzu barru nolagon dago nahi dugu eikustera, ez? Eta osatzen zuertan, uste, pertsonaga gadatzen diren bezala entorakundea ere erabdatzen doala Eta beharrezkoa dela ba gure testu munduan nola agin ikuste eta gure honetara iristeko ba bide berrien markatzea edo edo aurrekoetan besteatorragatik ustede dela garrantzitsua ba estabilia prozesua. Ba Eskaldeko Lan Nazionalan bidea eh, askenean ba, berriero ausnarketa prozesua ba, saldirelako eta bideo hori berriro ba, markatu dela eh garaia galdatzen do bizi eta horregimatena poesiak aldaturiak do eta urtarako tresga bada kollegia horrera nola jarraituko denio Bueno ba urte eta ba urteak gaurera joanala ba bere borrokatzerburuak egin behar dira urtarako baketxua Ba e, eskola eskola E, Minimu batzatua zinkatu bizarrak eta Eskuntza eta horra argizarta berde gure esan lege berde finitu behar dugulako Eskenean, Kongresua e, izango dagune bat Euskal Herriko ikasle guztiak e, patuko garen eta abertan gure Iritzia eta esperientzia kaltarroan atuzua Eta zen lagut zetarako planbentza dugu Zein borroka eta zein alternatiba ere kiko ditugu Sí, sí. A, gure zure helburuak betezeko da ustion artean hori e, hori lortzeko onderea erabatztea eta horretarako estadibak prozesu bat ezin besteko algu Ba euskaltegiak e, Euskal Euskal ba euskaleskolada izango delako oinarria euskalheri euskaldunari lortzeko bina Ba gaurre egongo sisteman gertatzen diren Zapalkuntza ba, guztisa, ba, genero zapalkuntzak, ba, nasio zapalkuntzak, ekiditeko ba, bideoak aralako, eta horrez gain ba, Euskal Herriza eraikitzen Azteko ba, zutabena guzti bat. Horto zerbait berriak bihar dugu, eta euskalduna duna galeratik, kontxe euskal eskola nazional bat bihar dugu. Euskal Eskola Nazionalia, nire ustez borrakatu bat gu, eskola ezkietza hilera, feminista bat bortzeko. Euskal Herriaren ere ikuntzan beharrezkoa ditzesei dalako horren e, bidean e, eskuntza herritar bat eta e, euskaldun bat egitzen. Espainia errezkoltza erztatuaren entusaketen aurren badu eskoli nortzeko. E, euskal Herri sozialistaen oina bat izango dalako eta nazioa ere ikuntza beharrezko dalako haure guen. Enfinean, Euskal Herriak Nazionalak ekarriko dukeena izango ditzake ek, zapalkuntza guztiagoen Errotikeko, eh, irautxe, eta izabatxean, izartekik, eta izarte zile bat, lortzea. Noska erdik, laik da, laik eskona da, laik eskona da, Después de un mes de lluvia y desabrigado, kanino los pies preios y remendados. Después de un Bueno, orain e, Iparra Euskal Herria egingo dugu salto, e, ba, duela egun batzuk aleratu egin baitzuten bertako e, ikastolen elkartekoek ba, komunikatu bat. Komentatzen ba, duelaia danikamabi urtetatik lanberezi bat e, burutzen ari irela, siurtatzeko premia bereziak dituzten ikasleek ba, euskalera ez hitzeko aukera izan dezatela, ezta. Ta bueno daud, dauden egoeran egonda bai par Euskal Herriko ikastolak eta bai hezkuntza ba, ba, ba, ba, ba, ba, sistema euroar, ba e, bitartez, ba komunikatu nahi landute be bai asmoa daukatela datorren da, abenduaren 15ean miharritzeeko Atabalaretoan ba prestatzeko izan ere ba hori 12 urte datik hasitako hau ba, latza izaten ari da. Tokian tokiko eskola batzuetan ba, nola baitzi urtatual izan dute, bezala besala ba, premia bereziak dituzten e, kasleak ba, euskera zeuskal duntzea, eta e, eurei zuzendutako, bueno, zuzendutako eskuntza sistema daten estugo esango, ez? baina bai zuzendutako laguntza beresiekin eta, baina asuma daukaten ez, Alik eta ikastola gehiagotara eltzea eta, ba, esan bezala, abenduaren ba, ama bostean miarritzen jenteari ba, gentea, deialdia luzatu diote, ba, bertako jaialdira joateko asmoa daukate egun horretan ba, gaueko bederatzietatik aurrera, ba, esnebeltzak eta lurra, mytips eta eslokeai ba, taldeekin gozatzera joan gaitezen. Bueno, e, jarraitzeko berriekin ja programa aurrera doa eta gaurkorako zegouen diituta e, sozialismoa eraikitzen edo gutxi gorabera izenburua zeukan hitzaldi bat Bilbon gomite e, internazionalistak taldeak deituta balengo gatazka gunean eta baina bertan bera gelditu da e, itzaldi hau, E, ba, itzale eman behar zuten lagunek Ezin izan dutelako Eldue Euskal Herriera ba, Ez diterako utzi Eta baderudi e, Ez diterako ba, Espainian Sartzen utzi Eta ba, buelta eman behar izan dute Ez daukagu Berri gehiakion gehi gehi gehi eninguruan Eurrengo bueno, egunetan Suposatzen dugu berri gehiago izango ditugula Komenatuko dizuegu ba, Aki dago ez ziren Komenatzen eh UNT sindikatuko kideak, Venezuela kideak eta bueno, baude sartuta e, Munduko Federazio Sindikalaren barruan eta bueno, besterik gabe e, horren inguruan jakin nahi duena, bueno, e, sartu zete interneten eh unt e, ORG.comen E, zindiketu denean inguruan jago eta bueno, zer gertatu den itzailenekin ba, hemen di, urrengo ze urrenik azte azkeneko garrasikan berrega jago izango zuen eh? Azken aste honetan beba, gazte, ma, gazte gam erakundeak beba, i, ba, e, plazadatu du artikuloat edo ohar bat, esan ez, e, ba, euren ibilbidea, laburteko ibilbidea maituzat ematen dutela. E, berez, bertan, bueno, badago topatu.info web horri aldean, asko oso bedeto garatuago eta luze esplikatua, Ba, pixkabate erakunde honen ondik norakoak, zelan bueno, komentatu egiten duten ba, euren arteko harreman naturalen bitarte sortutako ba, erakunde Hau, igual pixka bere hasikeratan nahiko eztabaida sakonik izan ez zuena, ba... esan dakoa ez, ba bertan bere utziko tziko utela, baina, ba daukatela ere, ba borroka horretan aurrera egiteko asmoa, ez hor bertan etengo guztia, hu, ez da, izan ere, euren asikerako aldarrik apenak edo igual, e... Zer da, eh, uren espacio propio akaldarrikatzearekin hasi zen, baina aurrerantzeago bai beste kolektibo batzuekin elkarlana ba, nolabait forma baten natural baten hasten joan joan egiten zen, adibidez, azaterako ba sare antifazistarekin burutu izan dituzten ekintzekin, eta eta bar. Eta izandakoa ba, ba, pixkat bat modu naturalean sortu zen erakunde horrek bere la urteko historia bukatuza emandu erakunde moduan baina precisamente hori ez, pixka bat euren izatean ez sakontzeko asmoarekin eta hau puntutza tartzeko asmoz. Bai eta bueno, badago topatun, Reportaje ba, luze bat, dena irakurtzea ba, bueno, nahiko Aztu izango nahi ditzateke, baina bueno, badago Arreta eitu dugu gogoe eta bat Eta bueno, simas, zuekin Elkar banatu nahi genuke, edo dena delakoa Eta horrela dio Gure gorputzen, seksualitatearen eh, Nortasunaren autogestioa eh, esparkatu Eee... Hala E, esparruak parekatzen dituzte gaztetxe edokupazio mugimenduak badugarako sexu askapenerako mugimenduarekin zer ikusia kakotxak irekitzen dira horre. gure gorputzen sexualitatearen nortasunaren autogestioa dago alde batetik eta etxe baten autogestioaren parekoa izan daiteke kocha kistenia. <risa> Etxekopatu edo gaztetxe baten egitasmo batean, egitasmo autogestionatu eta auto, auto eh, antiautoritario bat eraikitzea gure gorputzean modu bereko izarea sortzea bezalakoa dela diote. Argatik euren helburen artean dago herri mugimenduen arteko karlana. <risa> Ota, orain, Euskal Herritik pixka bat aterata, e, albiste tamalgarri bat eldu zaigu gurera salaketa eta kolektibuaren eskutik, eta bueno, albiste aurrena da, antza e, aurreko astelenean ogeita zeian, e, Logorronioko gartzelako preso batek ba, bere buruaz beste egin zuen eh antzadenez eta beintzat jakitera heldu garenez ba, beratzigarren moduloko isolamendu zelda batean zegoen preso hau ba, aurretik bosgarren moduluan zegoen bitartean ba, bertoko funtzionario batekin izandako lizkarraren ostean ba izan bezala da albistea xalak eta kolektiboak Ba, bere lanean eskatu egiten du nola ez ba, gertatutako guztionen ba, argiketa eta antzaden ez nikau datu hauenekien baina antzaden ez holango kontuetan ba ez ba olango, es, edo zentro penitentziarioen ba, kontrola edo antza eh herriaren arartekoaren egitekoa denez ba noski nola ez ba inplikatu nahi esandute arartekoa bueno kasu honetan eh Larriojako arartekoa ba, kasu honen argiketan guraldetik ba espero izatea hori ba, argiketa hori aurrera eramatea badakigu espetxeak zelango leku isolatuak diren gure bizi dugun guk apartekoak diren eta besterik ez, albiste hau, segun ganatzea bestik ez. Soi la por del pueblo, dejadle pueblo Que hablen, ellos y ellos ya tienen boca ya, y ya son grandes, hasta luego Volveremos a vernos, porque es como un pañuelo Coimbra marañain, el mundo es tan pequeño Tan grande que a veces desborda la imaginación Deberías esas tripoder en el corazón Entre las manos, nada de lo que antes sabía Mis flores marchitadas, no es cosa la sequía Toca intentar equilibrar lo que tengo y tenía Volver a ordenar todas mis mierdas Yo olvido no olvido Bandido bandido Ellos No olvido no olvido Querido querido Qué rápido que se ha metido Bandido bandido Durmiendo en otro nido NO Olvido no olvido Todo lo que he vivido Tranquilo que lo caga dosete Silva Que tus miña familia miña casa EXPERIMENTO experimento en cada cara Mi portugués deja bastante que desear como su rap, yo. Bienvindo a de diversidad de la vida. Yo lo elegido es mi carrera sin salida. dedicaba a mi gente, no te quepa dudas. Bueno, va... Va a ocagu, va a en esta aldea. Gurega un eco, le nengo el carezca Va a ver a... As, durangoko asoka alternatiboko antorakuntzan dihar duen lagun bat da Eta bueno, bakotetuko du, dugu gutxi gora bera bueno, Zer daukoten prestatuta eta bueno Piskat, izten godu guberarekin asoka honen inguruan Gabon Gabon bai e, bueno, ya ja, azte azken honetan Azte den duzue amairugarren azoka alternatiboa Eta igual, bueno, asoka honekin nazi baino lehen Igual, e, azaldo el diguzu piskat, ba, bueno Zertan datza alternatiboa, edo, bueno, zer geti ikantolatzen den urtero azok alternatiboa? Ba, ba, bueno, hau, maso menos, ja, bueno, aur, e, aurtengo garrena da, maso menos, ba, azok alternatibone da du, e, zapoetxe gaztetxe da da, man denbora, denbora, bueno, lehenengo urtea izan ezin, ba, bueno, aprur bat, aprurretzatzen, ba, durangon, e, liburuta dizka azok agitrezala, ba, bueno, gaztetxe tike ondala amairu urte, ba, bueno, pentsatu zen, ba, bueno, beste kultura modua dagoela, bultsatzeko ba, beste beste gausa mundutze eta gaur aprobatu egiten sentzen da, sapurbaten urtetzen den kultura, ba, bueno, haso korre den kultura hori, bapurbat kanpo utzi dago beste kultura batago la bultsatu, sapurbatot kultura bat, dirua bapurbat, e, dirua kanpo geratzen dena ta bapurbat hortzikasi e, izan eta bueno, abruat, berat, laketa, ditu, izan, laketa, e, bai, zizan, gero bapurbat beraldak izan ditu, isena aldaketa bai alternatifoa hasi zangoan antikomercialla, ora inverber os alternatifoa, ba, doan arabera, edo ba, nada vera, bueno, aprobatu Eta, e, nortzuki biltzen zarete horren ba, antoraketan, ze tal, edo jendea besterik gabe? Asi dako ba, bueno, urteetan e, sapuetxe gaztetetik montatzen zen, baina ikus bueno, izan azken, azken urteetan ba, bueno, sapuetxe gaztetetako lan asko zelabe bai eta purbat da, ba, pagartatzen zuten kolektibun artean, ba, purbat au, aurre ez dakit ja, zen bat urtetazik izango den ba, Azi purba da purbat aurreti ja aurretik ya montatzen, urretik abitzea ja, batxarrak egiten azigara ja eta purba, ba, azokan konpartatzen dugun, kolektibo eta distribuidora mazunan bueno, montatzen dugu Zapuertsegazte Echarekin. No? Uh -huh. Eta, bueno, aurten amairu garren edizioan, eta zer aurkitu esakegu aurten goduan azoka, alternatiboan? Ba, bueno, e, ba, erdiko mazuan, ba, distribuidora, bueno, kolektibo, auto-pustenariak egongo dira, auto-kestaren egongo dira, ba, purba, ba, E, gauza asko kontzutan hartzen dira, komertxiales ba, izatea, hor bueno, bate batu daude be bai, hor dago preparatuta iganderako distribuzio alternatiboan riburuzko debatetxo bat, burbata soka honek zelako gauza zartu aldirene, zer burbato ba, lako debataz hortzeko, eta burra, bueno, alkusuko geiena, ba, kolektibo ezberdinien materiala egongo da, ba, autofestantzeko kolektibo eh, eta holan, está aprobado la derogación del lequin batera va ekintza ezberdinak, modo liburu aurkeztenak, gero zaio el pare pale bada daudenaiko curiosoa, liburuak egitea, gero grabazioak egita be bai. Gauza no sabía, vamos. Eh, si no uso cuenta tu pizata eh que suena agenda, igual aurrean ezakazo? ese caso. Ah, va, va, va, va a hacer el libro ese hasta ajkenan hasta da apuru bat, ba bueno, ya biarreta hasta ajkengo esa montaja dalkagu, para el montaje, ba nahiko gertu da eh eh Garza No ni izango da urten, se pasan urten, eh e, urtenon egongo da, se bueno, aurreko urtetan gaztetxea goan segoe, baina pasan urten mugitu hinzen. Bai, ba, azken, ja azken urtetan ba izan ja bueno, e, gaztetxe aurrekoa privati ba, ba, bueno, ja privatizatu denean ez baota bihurtu denean da undana sortzen dies, da bueno, higasti creo ya hasi izan eta alde sarrean montatu izan. Eta urten eh, gaztetxetik nahiko gertu dago, gaztetxetik kan, eh, plaza merkatura hor dagoen kale baten. Eh, gaztetxetik egun eh, metro eskazera, vamos. Mm -hmm. Doa eta gero, bueno, azta azkenean azten da irekitxen da soka bostetan, gero zeiretan txekipoteoan da, gola napur batean ba, aurkrizpen eza da, gero, ba, zira bezala eta gero, deratxiretan Gijon kontzertu batean gongo da, aztio eta elfogoin las palabras. Eta gero, adibidez, ba, osteguna, eh amaiketan ba gaur hau da gausa praktikoak lan komentz da horrena ba taller taller eh, taller bat egongo da proba da etorriko dira sirrintzi gasteiztik eta gero serifly proba da hau da liburua zelan atara ba zelan hasiratik diseñotik liburua zelan am... grapatu gero serigrafia zelan edinda proba taller pratikoa. gero antzerkia daude gabean Hostira ja musica musica de King, gausa berdina, ba bueno, zelan ateran CD bat hori de, de tique, zelan grabatzen dan, gero ez da se suposatzen ona no, no, kocha la txikia baina gauza pratikoak. Uh -huh. Ahora ba, no va debatea daude, de, de debatea bebai, de Terra Cremada tik, Barcelona titos e da, ba, altxo, de la miseria ta miseria de la o de miseria de la Ah Bueno, pero la reunión batean de liguro orqueste en Adago, sin estado en las montañas vascas. Uh -huh. pero, bueno, algunas de las cosas separadas, hay colectivos de la comunidad a el mundo. Se puede asamblar a la tibatera, vamos. Dice, en la el colectivo va a contar a la tibatera. Es uh -huh. que buenas semanas se van a causa guste la comentación. <risa> Bala, well, zai, yeah. Hombre, komentatuko dugu ostiralean gure irrati hau ere duran gora momentuko ezta, hori bintzabai. Ostiralean horregaitek gurean komenta apur bat, gazteta funtzionetzen apur bat egun bakotza kolektiu ezberdinak hartzen dau, ez? Kartas aparte, hor uh -huh. gaztetxa dagoa kintza ezberdinakin eta dira zaztazkenean auspoa murreko kolektiuak hartzen dau, lokal badatzen eran, Oste, ostegunean eibaren esango dantzatu zirkus edako, ostirala BEP be, banaketak eta irratiak, Euskal Herriko Koordinario Libertariak eta la zarkoetxe gazetak artibulte gara Gapurba uh -huh. uh -huh. da bete, kol kolektibak ega autokustenetzeko azote bat, dame Bale, ba, ez da, bueno, ba, adiru di dauka gula Ba, bueno, nahiko programa potoloa ba, durangon azte buru luzti honetan Eta ez da egit, ez eh, da so zer, mm, ba, komentatu, ez so da zer reiago komentatu nahi beheldin ba, baduzu edo, bukatu baino lehen Hori, ba, hori bueno, aparte hori, e, gaztetxak aurten, e, bueno, nahiko e, garrantxea asko hemo nahi dako aurten asokaria prubatora eta hor gaitzi behar gazte, gaztetxak hor dutekik bat okingo du, adibidez gabez ez da egongolako lako irure eta nintziko da gaztetxea, gero egun nire bazkaria daude behar, hmm. bazkari ekologiko eta veganoak, elago duren truk eta, bueno, imatxea, jente eto orte behar, apatutik igande arte, feria alternatiboa, igande argatxeldez ez da egongo, igande goizere arte izan. Un segundo, va Esquerri Cascot a animo azúcar Muy bien, sí, venga Ay, va Esquerri Cascot Bueno, agur Agur Eta no, hemen jarraitzen dugu Irola Irratian FM-eko eundazazpi puntu bostean. Ointxe intzundu izan ditugu gurean e, ba, duron gokoazoka alternatiboaren antolaketan dihar duen lagun baten hitzak izan ditugu gurekin. Eta orain txe urrengo elkarrezketa prestatzen hasiko gara. Ba, Uri barri ba datorren ostegun honetan, seian ba Espainiar Konstituziaren eguna gorriz markatuta daukagun egun horretan, ba precisamente ba imperialismaren kontrako egun bat antolatu omen dute, hobeto esplikatuko digu orain bertan segituan, berarekin kontaktatzen dugunean, gure euribarriko lagun honek. Bueno, baya, gurekin daukagu telefonaren beste aldean Uribarriko gazte bat, ba, komentatuko diguna ba, Zer anturatu Ostegun Osteun honetareko, abenduaren seirako Gabon? Kaixo, Gabon Ondo entzuten ba, da? Bai, bai, ondo entzuten da bai. vale. Bueno, hori ba, Ostegun honetarako ba, Jardun aldi batzuk Edo ez daite Ekintza e, batzuk anturatu dituzue Uribarri, ez da igual Comenda ez to ezaitz eh zergaitik prestatu zuen egun berezi bat. Bueno, ba gazteok Gazteoak batuginen azpaldi e, sortu zen talde potente edo bueno, maho bat, eta izangoen, ba de eraikitzeko gauzak egin behar genuela ba gure herriaren alde. Eta bueno, ba, guk ikusten dugu abenduaren 6a e, batzorentzat izan daitekena estatu espainolarren konstituziaren eguna guretzatala ukasioaren eguna argita garbi Zeren eta estatu txalpaltzaiek Euskal Herritako gureak ez bizi erritmoa eta gureak ez diren ospakizunak ba jaiegun horiek ospatzera behartu behartu nahi gaituztela. Orduan gu eskaldunokaren heinean argi dago ezin dugula konstituziaren eguna ospatu. Hori alde batetik eta gero bestetik be bai, ba igual komentatzea zergati be bai lotzen dugun igual planteatu dugun dokumentalarekin, eh? Mm -hmm. Dokumentala da, laioita la motzila, berezkatalanada, eta, bueno, ba, ezin dugu haztu, ba, gu bezala, besterri batzuek ere e, zapalduta daudela, e, bai Estatu Espainolean, bai mundutik zehar, eta, bueno, ba, gainera justu dokumental horren gaia, be bai El Salvadorrekin lotura dauka, eta, bueno, ba, be bai ezin dugu haztu, El Salvadorrek pairatu behar izan zuela Estatu Espainoilaren eta, bueno, ba, Ba be, bai alde horretatik jokatu dugu apurtsu bat? Maii e, zer auko dugu Uribarrri e, osteguru honetan? Bueno, ba, egun aziko da goizeko bederatzi aritatan quedada da Uribarriko kanpan eta berezgurasmoa da osoa esnatzea ez. Eez da ja egun bat, baggoa zen osoa esnatzen eta aldarrikatzen bagurerea den nazioa Eta, bueno, ba, berez bederatzi tarritan planteatudugu, e, ba, nola baite zanda, ezetza ematea e, estatu españolaren ikurrei, gero amarretan gozaria dago, goso gozoa animatu jende guztia, eta gero amarretan, ba, txandan mango genioke dokumentalari, eta gero onma inguru bati, eta go gombidatu berezkiak izango ditugu, Tereza izango, izango gana, bueno, da, badena, e, historiaren lekukoa eta gero txan bade bai, e, pertsona bat borrokatu zuena El Salvadorren e, erritari gautzailea. Bai, e, bueno, eta, e, bueno, antutu duzu eusoko e, artean, eta e, zaitu, e, norbaiten gehiago ere lotu duzu e, eh soy tan toda que taneta edo bildu zarete edo no la bueno no충 que induzuegu txigora bera gustionen sait no no no queremos no hau Bueno va ba, e, kontua da, ver auzoan auzoan eta euskal herri osoan ematen ari den prozesu hori gaste prozesuarena ba auzoan sortu zen oin dela ilabete batzuk tante o sea ta marca e, total de bat, bezala Eta ba, bueno, ikusi genuen hori, ba, esan dudan bezala, beharrezkoa zala, be bai, hauso eta herri honen alde zerbait eta joatea eraikitzen. Orduan, ba, bai, berez prinzipioz da hausoko gazteon arteko dinamika bat, baina horrek ez du esan nahi ez daukagula hausoki e, de guztien babesa edo aurrera. Igual agian egia, egia da, plantamendua gazte aldetik sortu dala, baina, vamos, hauzoko e, implikazia daukagula. Eta nori zuzendua e, dago ba, jardunaldi hauek, ba, e, uribarriko ba, gazteriari, o, jendeari edo baita ere, ez daite bilbosora edo zabalago baita ere zabaltzen duzue zuen deia? Ba, Gure azmoa da, alik eta jende gehien etortzea, be, ba, ikusteko ba, dokumentalak erakutsi nahi dagoena. E, zenolako garrantzia daokan garregun borrokatzea e, uste eta benetan zinisten dugunaren alde. Eta hori argita garbi geratzen da dokumentalean. Zenolako garrantzia izan zuten bai, emakumeek El Salvadorren, nola joan ziren mediku batzuk e, ara borrokatzen Euskaldunak eta Katalanak ziren, eta beba internacionalismoa lan duz eta ba alde horretatik eta hori kontuan hartuta zabaltzen dugu bilbo osoari ez, ez bakarrik uribarriko jendearen zat Bale, mm -hmm. ba, oso handu ez daite, honen inguruan informazio gehiago non aurkitu bezakegu? Ba, gira esan da, e, uste dut, bueno, nik gauza horiek gira esan da ez ditut kontrolatzen, baina interneten edo, Facebookean edo horrelako gauzetan badauz eta ez dakit e, uribarriko web horrian ere badagoen, ez dakit oraindik igota dagoen ba, ni asunto horiekin teknologienkin eta oraindik ez ondo modlatzen. Mm. Baina, bueno, uste dut, non baiten, Facebooken edo horrela... Bueno, nirioz handi datenaren alabera, Facebooken topatu dute. gero kartelen bidez noski. Vale. Eh, Holan, ja, Uri Barri gaudela igual, goberatuko gu... Eh, Uri Barri daukaten... Bueno, Uri Barriko edo daukaten webgunea, zait... Eh. Baina, con tu ala hori, dago en la purba, ah. eh, bertanbera, urinan, ah, vale. <risa> eh, baina bueno, jarraituko dugu horrekin, dinamika horrekin, eta laizterre aziko gara berrirogune, hueporria, marchan jartzen. Uh -huh. Eta nola zen, eza que gola tu, eza que goedo? Se eta, eh, bueno, berri marchan jarriko zuen, hueporria, eh, nola zuen eh. izena? Eh, kontua dagoe porri hori momentuz bertan bera geratu da ah, Eta vale, vale, igual, beste, bat, ba, beste berri bat jarriko dugu martzan hori da kontua Baina oh. bueno, laizter, laizter izango dugu eta laizter jakin araziko dizuegu Hori, lasa <risa> <Laza> egon <risa> vale, <osando>. Ba, eskerrik asko, <risa> ba, urera ekartza dati, ba, bueno aldi hauek eta bueno, ba, animo Ba ahí, eta hori, jende guztiara hori lagon bidatuta, asike... Que... Anima a tu parte, Arsene, ¿vale? Vale, bueno... Venga, Gabón, mío, que... ¡Aur! ¡Aur! Aur. Bueno, ba, ritmo bizi hauekin bauaz e, bukatzen, pixkanaka, pixkanaka eta bukatzeko beti bezala gure agenda marabio soa daukagu Ba, aziko gara azte azken honekin iak bost, abenduak bost eta ba, ki horintxe bertan bezala e Azokako, azokako parkatu durangoko, azoka alternatiboa daukagu, arratzaldean, hori durangon, parkatu, eh? Aztazken honetan, e, azten daia durangoko azoka eskomertzela, edo parkatu alternatiboa, eta igander arte, egon goda gurekin, an, ba, gaztetxetik, oso urbil, eta, bueno, egunero, itzaldiak, ekimenak, eta bueno, gauza berezipio bat, tartean... Ba, usteot ostilalean zerbait gertatuko dela, baina hori bueno, Giselle komentatuko dugu. Beste alde batetik, ostegunean, ostegunean bertan, egu iku dugu, Uribarriko ekimena, besteak beste, horain txabertan komentatu duguna, goizeko amarrretatik aurrera, eta arratzaldean, e, arratzaldeko postetan, egongo da durango azokatik landako gunetik hau bai, e, komertzial edo merka... kapitalistatik, <risa> <di? risa> euskapitalistatik, e, manifestazioa independentistak zarea deitu ta bostetan. Impotentia! Impotentia! Bueno, eta jarraitzeko durangoko azokaren nondik norako guztia hauekin, Ba, gogoratu behar, bai, lehen komentatzena, komentatzena, Joan Dau Estrat! Zelango gaba daukogun, ezo, eh, korroko. Eee, bueno, komentatzena, Joanden bezala, zier, ba, zazpian bertan eguerdiko amabietan okerrespanaiz, amabietatiko ordubiak arte, ba, irola irratiak emisio berezi bat egingo duela, ba, durangoko asoka alternatibo tikk, Eta gero arratzaldean berriro be landako gunetik abiatuta, oda zoka komertziala, dagoen esparrutik abiatuta, arratzaldeko boster dietan, ba, atxetearen aurkako manifestazioa izango da Durangon, ba, krisialdi aurregin atxete gelditu lemapean. Yeah, Eta aurrera jarraituz, Durangon jarraituko dugu, zeren eta larun batean egun, bueno, errira eguna badirudi dela izango dela Durangon. Zeren eta egurdiko iruretatik e, bakalik jiraba tabiatuko da landako gunetik. Lip da, pa egiteko, lip da mobilib... Mo, errira noa mobilibduzioa Durangon ba hori, e, lipdapa egongo da durangon, 6.000 pertsona bildu nahi dituzte, ez dakil hortuko duten edo ez, baina bueno, horra bago deia lipdapera joateko eta lipdapera ez zindena joan edo, edo ez duena joan nahi, alare ba okabeste momentu bat ba, presoen aldeko aldarrik bat egiteko, zer eta ratz aldeko bostetan gunetik manifestazioa egongo da, Euskal presoak ba etziratzearen alde. Bueno, bestari gabe, hau da, gaurko garrasika, eman digun guztia. Seguru gaude, bizitzabe bai existituko dela durangoko azoka aparte, bai durangoko azoka komertzialaz eta ezkomerzialaz edo alternatiboaz aparte, Baina, esan, esan dugun bezela ya bukatzen joan behar dugu. Bai, errezera eh, jodugu, bakigu, errezera jodugu. Joana durangora eta ya está. Eh, eh, Nono es lo muskura. <risa> <risa> <risa> <risa> Mok. Baina, bueno, baita ere, bai, jakin dezazuen, bai, azken finean, bai, bueno, bai, izate burua, bai, izaten dela orkiztoon mugida durango inguruan eta jakin izazuen, bai, zer egun godan bertan. Besteri gabe, bueno, eta eboitere ondo dagoelako, ba, beti Bilboiz izatean munduko erdigunea, ez? Holi da, daia. Aprovecha behar da, bizitza dauenean beste leku batzu. zuela. Holi da, bil baina dalganto. Ba, bueno, e, besteri gabe, eskerrik asko regotea gatik, azterazkere honetan goratu beste garrasik bat izango duzuela, arratzaldeko gaueko behatzi etan. Eta gero ostiralean, egongo garela Durangon Goizeko amabitatik etatik aurrera, ta ta ba hori Durangoetik baldi hasodet, pasaatu al izango sarete azoko alternatibotik eta ahotzauen ahotzauei ba jarri al izango dizue. Vale. Eta bitartean hala ere urrengo astelenera arte beintzat jarraitu entzuten nirola irratia 107.postfmeal. Edo interneten bide sindominio.net/irola webunean erigabe, ba agurrezatea, gure partez eta abesti batekin bukatuko dugu ea, lortzen duen hau irekitzea bai, lortu dut eta bazta egitzen jarri baina, ben, bueno bigarrena, bigarrena bigarrena, a... <hisa> venga, hortxe doa abesti bat.